waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh soalan pada surah al rahman ayat 39 boleh terangkan hukumnya pada kalimah yang digariskan baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala jannun wala jannun ah ha, begitu bertemu huruf man dengan huruf bertajdeed dalam satu kalimah. Mad lazim kalimi mushaqal. Dibaca enam harakat. Macam kita baca. Wala Di sini. Wala Maknanya jan itu enam harakat. Kemudian pada nun yang bertindih itu tambah lagi dua harakat. Kemudian. Non itu bentuk 9.9 kerana jika dia baca wasal bertemu dengan fa' di sebelah tu hukum ikhfa hakiki tetapi pada bacaan waqaf ia kekal dengan bacaan uh, dengung itu dia tidak mengurangkan dengungnya uh, kerana pada hukum wajib al-gunah di hujung itu walajan masih ada lagi dengung wajib al-gunah walajan dalam mudah rehan beri sedikit pencerahan wallahu alam